Äh, die Beschreibung ist echt cool. Es geht um die App oder um das Spiel Biondium, ähm, hoffentlich richtig ausgesprochen, B-E-Y-O-N-D-I-U-M. Die Universal App 1,99 Euro teuer, Versionsnummer 1.1.1 liegt vor, 76,4 Megabyte groß, Deutsch, Englisch, Französisch werden unter anderem als Sprachen unterstützt und noch einige mehr. Erfordert iOS 6.0 oder neuer und bei 17 Gesamtbewertungen gibt es eine Sternebewertung von 3,5 Sternen. Die würde ich persönlich auf 4 Sterne erhöhen, 5 hat es in meinen Augen nicht verdient es ist von den äh, machern die auch äh, granny smith äh, sprinkle junior das not C commute was wahrscheinlich äh, bekannter ist die app gemacht haben und ebenfalls smashed was ich immer noch persönlich sehr gerne spiele ich lese die beschreibung vor thema erkunde mit den weltweit besten wissenschaftlern Das Mikrowersum, in dem du die revolutionäre Biondium Engine einsetzt. Nachricht: Glückwunsch. Dank des mediated intern opportunity collocation research Entwicklerstudios hast du die exklusive Möglichkeit mit Biondium zu arbeiten, der neuesten Technologie, wenn es um computergesteuerten Quanten, wenn es um computergesteuerte Quantenentwirrung geht. Dir wurde unbegrenzter und unbeaufsichtigter Zugang zum Bionium MK irgendwas quasi Fibonacci End unfokussier vektorscope terminal gewährt. Durch phasenverzerrte Intermodulationsinterferenz wirst du in der Lage sein, die makroskopische Existenz des Mikroversums zu entwirren und zu sortieren. Drücke... Unten auf die entsprechend gekennzeichnete Schaltfläche, um deine Chance wahrzunehmen, am nicht genügend gewürdigten Leben eines Laboranten teil zu haben. Ähm, ja, worum geht das im Endeffekt eigentlich? Ihr äh, müsst Punkte verbinden, blaue Punkte und rote Punkte und äh, dafür ja, gibt es Punkte und dann kommt ihr irgendwie weiter und kriegt Punkte und manchmal ist das Level auch äh, schon wieder vorbei. Ähm, ich habe es einige Zeit tatsächlich gespielt, obwohl es jetzt gar nicht so klingen mag und äh, ich habe es nicht so ganz verstanden was man eigentlich macht. Also, wie gesagt, dass man die Punkte verbinden muss, habe ich verstanden. Aber trotz Tutorial, was man spielen kann, habe ich nicht so wirklich verstanden. Wann ist ein Level vorbei, wann nicht, wann ist Game Over, äh, wann nicht. Ähm, der Sound ist nett und äh, die Grafik, obwohl sehr simpel, irgendwie cool ähm, 1,99 nicht zu teuer. Alleine wegen Spielen wie Smash It und das Not Commute unterstütze ich den, die Entwickler gerne. Und äh, ja, ansonsten das Verbinden dieser Punkte, die sind recht klein und äh, kann tatsächlich ein bisschen fummelig sein auf äh, dem iPhone 6 4,7 Zoll Display. Äh, ja, ähm, wie gesagt, das ist alles ein wenig äh, schwierig zu sagen, ein Urteil zu, zu finden. Ähm, schaut es euch einfach mal selber an. Schaut euch die Screenshots an. Schaut euch vielleicht irgendwie Let's Play Videos an. Wenn es sowas gibt bei YouTube oder so, das weiß ich nicht. Äh, einfach mal den Namen der App eingeben. Ansonsten, ja, äh, schönes Fußballspiel heute Abend. Ähm, ich sag danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye. Bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappetag, gplus.de/o/oneappetag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappetag.